Втім Шашкевич відкинув на голову, губи в нього заворушилися, Іван почув шепіт. «Віра без добрих вчинків не встоїться. Вона без добрих діл мертва, як тіло без душі. Хто ближньому гірку чинить кривду, хто дитину не навчить, хто блудного не наверне на дорогу, той не християнин. Отож, слухайте, открилася наша рілля. Сіймо. А збирати будемо Вагедевич подивовано глянув на Юлію. Вона приклала палець до уст. «Не заважайте, він, коли впадає в непам'ять, шепоче свої псальми». Губи в Маркіяна кволо ворушилися, все тихше і тихше вимовляв слова. Той, хто звелів нічому зродити світи, величне сонце, місяць і тьми звіст, хто звелів темноті перекинутися в світло, хто невидимим оком бачить гадки душ наших «Хтось спряг з собою без начаток і без кінець, той з тобою?» Маркіян протягнув до Івана руку, легко стиснув його зап'ястя і далі, безупинувши потів. Вагедевич прислухався до тихого голосу, що долина немов і спотойбіччя, від Бога, який тепер перевіряв кожне мовлене слово, щоб правдиве було. Воно ж бо останнє на сім світі. Шашкевич всеміцніше стискав долоною Іванове зап'ястя. Був це тепер для нього єдиний зв'язок між живим і потайбічним світами. Маркіян прагнув іще земним словом з'єднатися з дійсністю, та враз зів'яли пальці і упала на простирадло рука. Вагдавич відчув, як Маркіянова душа гаряче огортає його, і звільна холоне, віддаляючись туди, де все є таємницею, якої збагнути нікому не дано. Вітер не роздмуха, зима не схолодить, і далечінь не переможе. Голосно зазвучала Маркіянова мова і обірвалася. Очі вмираючого повернулися до дружини і застигли. Юлія закрила Маркіянові повіки. Цієї миті до спальні вбіг дворічний русявий хлопчик і, не безрозумівши, що батько відходить, навіки заволав «Татку, татусю, тихенько будь в лодку» пригорнула мати синочка до подолка. Татко заснув. Зелень мліла під палаючим сонцем, зупинилася вода в річці. Природа тишею благословила смерть. Від помістя пана Галяшкевича до цвинтерної гори за селом рушила людна похоронна процесія. З усіх околиць до новосілок стікався нарід, щоб провести на вічний супокій отця Маркіяна, якого прихожани любили за кришталевий голос, мудрі проповіді, а теж за статечність і вроду. Завчасно обірване молоде життя отця додавало людям жалю, похоронний спів супроводжувало жіноче голосіння. Домовину несли поперемінно церковні браття, а перед свинтерною хвірткою Паламар попросив гостей зі Львова підставити плечі під труну. Август Бильовський кивнув Вагелевичеві, щоб став попереду. Та Івана спритно випередив молодий семінарист, якого тут, крім Вагелевича, ніхто не знав. Іван і гравер Ванзелович підхопили труну ззаду. І скрушно стало Вагилевичові від думки, що цей беручкий хлопець із зовнішністю Шашкевича Використовує для своєї вигоди навіть хвилину печалі. Та невже на зміну подвижникам мають прийти їхні імітатори? Бо природа лише раз на століття породжує генію. Польський історик Бельовський у глибокій печалі несе домовину руського поета. Піт і сльози котяться по його обличчю і дзюркотом стікають з опущених під вусів. Поруч з Бельовським ступає сповнений гідності, самоповаги і упевненості Іван Гушалевич І вигляд його говорить Отверзіть, люди, печаль свою Справа великого покійника Переходить у надійні руки Виглевич відстає незмірно тоскно Ніби аж цієї миті Він назавше втратив Маркіяна На очах забрав його У свою власність Недостойний і непосвячений У Маркіяні чин пройда Що не встигло захолонути тіло А вже пам'ять покійного Зневажена його ідею завтра ж перетягнуть на свій копил славолюбці. І залишуся я не тільки без побратима, а й без його духовного спадку, який розпахають вискочні, немов ті римські легіонери, що на голготі кидали жереб і ділили Ісусові ризи. Іще думав Вагелевич, що Маркіянові тепер набагато легше, ніж тим, які залишилися. Його душа витатиме в господніх чертогах після праведного чину на землі. Добра пам'ять про нього навіки залишиться серед людей. А співтворцям Шашкевичевої ідеї припаде трудний обов'язок зберегти її, не дати розтерзати чужинецьким ненависникам і своїм страстонтерпникам чужої слави. Три рівнобіжні дороги зійшлися до могильної ями, а далі кожен із позосталих вибиратиме свою. А хто порадить яку обрати, коли порадника не стало? Парох із задвір'я править панахиду на цвинтерній горі. Палко промовляє над труною Гушалевич, запевняючи опечалений люд, що світлий маркіянів чин понесуть і помножать гідні спадкоємці. І звідки він тут узявся? Хто уповноважив його виголошувати прощальне слово? Дяки надривно співають вічною пам'ять.